Кому є справа до твоїх опівнічних мандрівок, коли перетинаєш морок із широко розплющеними очима? Можна було б їх і заплющити, яка різниця? Готова кожної секунди у щось вліпитися головою чи до того, що хтось вліпить тебе? Березень трохи злагіднів, і Тамара сприймала його м'якість, миттєво і нереально, як змилосердження небесне. Бо якщо всі втратили людське, змирившись зі злом і пороком, Залишається надія хіба на Господнє. І хто нині серед них, невідомий солдат невидимого з фронту, донор зірочок середньої руки, котрі говорять твоїми словами, мисліть твоїми мізками, проданими за 30 доларів щомісячно. Ядзя, раз у раз приглажуючи своє чорне, аж із синім полиском волосся, в буфетному гармидері вчила її жити. Ідуть вибори. Під них можна заробити добру копійку. Підійдіть до якоїсь партії, домовтеся. Потім зробите гарну програму, за що вони люблять Україну. І їм реклама, і вам щось на кольонську. Треба перебудовуватись, видите, як усі вбрані, у колекційній строї. Та же ведучий не пасує бігати у джинсах роками? В буфеті аж роїлось лунала музика, солодко пахло кавою, увійшло чоловіцтво з мобільними телефонами в руках місцеве начальство і сіло за спеціальний столик. Ядзя почала енергійно жестикулювати та надмір голосно балакати, і Тамара подумала, що вона має до тих чоловіків якийсь інтерес. Розмова почала губити смисл, бо сусідка, пострілюючи очима, вже говорила в іншому радіусі, скаржачись, що ніхто не хоче нічого робити, що десять людей їй мало і що таку стратегічну програму для України мають робити всі. «Та, Марцю, ви так афористично мислите, може би ви мені давали якісь матеріальчики?» «Ми могли щось заробити?» Вона пішла посік, замість неї залишився стійкий запах французьких парфумів кліма. Начальники чекали, поки їм подадуть обід. Публіка помітно стишилася. І на Тамару наплив сум. Ця музика, мабуть, справді сприяла травленню, проте для неї вона стала причиною якогось незрозумілого смутку чи нагадала про колишню нетривку радість. Дайте мені трошки підігрітого, боюся захворіти. Хоч багато хто хоче моєї слабості мушу триматися. То яйця. Вона прийшла дещо задихана і збуджена, і Тамара подумала, що на неї добре впливає обідня музика. Люди потроху виміталися з буфету, і її голос звучав у високому регістрі, поступово вибиваючись над іншими, як і вона сама. О, ми бачилися з паном Василем учора. То такий цікавий культуролог. Тамара не могла второпати, хто то такий цікавий, аж потім зрозуміла, що йдеться про Пилипківа, котрий захищав кандидатську валізами сала і плутав сценографію із стенографією. І стало боляче. Ядзя побігла на перегляд, начальники нарешті пообідали, а тут врізали своє. Безслів'я мелодії, щось дуже ритмічне. За вікном літали ворони, хмари опустилися небезпечно низько, здавалося, що буфет випирне понад ними, і мов лайнер попливе у малореальний світ, де йому й годилось би бути, бо все навколо скидалося на холеричний, барвистий, нескінченний сон. Тебе те пече. Дарма, можна було б і звикнути. Маєш шанс іти до газетки. Кум-депутат, який не пускає тепер навіть до контори, не те що до хати, все ж через секретарку попросив би тебе на роботу. Та яка там газетка, коли є на світі монтажі? Не студії, не виїзди, де ловиш синхрони, тримаючи світил за камізельки, виковтуючи приниження та ситу зверхність. А монтажі? Вона вчилася смирення. Так важко було зрозуміти заповідь «вдарили у праву щоку підстав ліву». Можливо, не дозволила б, аби вдарили ще раз, але удар уже прощала. Знаходила для нього пояснення. Знала, люди слабкі, їм треба інколи когось ударити, аби не здуріти від безсилля втікаючого часу, від безпорадності перед життям, де людина сама так мало означає. Так мало важить її біди і перемоги А їй хочеться бути царем